Paw Patrol, Paw Patrol, Die Helfer auf vier poten Wenn jemand Hilfe braucht, Sind sie sofort bereit Ryder und die Feldfreunde Helfen in Schwierigkeit Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky Sind mit dabei Paw Patrol, Paw Patrol, Wir helfen auf die Schnellen Paw Patrol, Paw Patrol, Wir sind sofort zur Stelle Kein Einsatz zu groß, Keine Pfote zu klein, Paw Patrol Fällt stets was ein! Ein Anruf reicht, wir sind bereit. -oh -oh, Patrol. -oh -oh, Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer.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 Ich hab ihn, ich hab ihn. Übermütig schnappte Chase nach der Scheibe, oh, oh, oh, oh, sah nicht, wo er hinlief und plumpste prompt auf die Nase. Der Frisbee landete direkt neben ihm. Ich sagte doch, ich hab ihn. Das war ja eine Vorstellung. Sah wirklich sehr lustig aus. Aber hm? da miaute doch etwas. Hast du das eben auch gehört? Das Miau kam von da drüben. Die Fellfreunde liefen zum Ufer und schauten aufs Wasser. Da schwamm ein Spielzeugboot mit einem rötlichen Fellknäuel am Steuer. Ist das ein Kätzchen? Hört sich an, als hätte es ein Problem. Los, wir müssen ihm helfen. Chase und Rubble stürmten auf die Brücke, unter der das Boot gerade verschwand, um dann auf der anderen Seite wieder hervorzukommen. Oh oh, das kleine Kätzchen treibt raus aufs Meer. Wir müssen es unbedingt retten. Komm schon, wir brauchen Ryder und den Rest der Paw Patrol. Sky, Rocky, Marshall und Zuma waren nicht weit entfernt. Sie spielten im Park Seilhüpfen und Sky war dran mit Springen. Hüpp, glitzekleines Zwerglein, ging auf ein Berglein, rutschte aus und ging nach Haus. Tada! Jetzt war Marshall an der Reihe. Ich bin dran, ich bin dran. Yep. Ich bin hungrig wie ein Bär. Aber er verhedderte sich im Seil. Mein Magen knurrt und ist zu so leer. <lacht> oh nein! Und fiel um. <lacht> Auch Ryder hatte Spaß. Er spielte vor der Zentrale mit seinem Fußball. Als Rubble und Chase aufgeregt angelaufen kamen. Ryder! Was ist los, Fellfreunde? Ein Kätzchen. Treibt raus aufs Meer. Wir müssen es schnell retten. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Ich rufe den Rest der Paw Patrol. Die Chips an den Halsbändern der Fellfreunde begannen zu blinken. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns! Alle flitzten los. Bis auf Marshall, der immer noch im Seil verheddert war. Wartet, äh, Freunde, Hilfe! Entschuldige, Marshall. Schnell half Sky ihrem Freund beim Entwirren. Dann rannte auch sie los. Direkt zur Zentrale, wo die anderen bereits ungeduldig warteten. Nur Marshall brauchte wieder einmal ein bisschen länger. Los, kommt! Wartet auf mich! Marshall stolperte über seine Füße und prallte gegen den gläsernen Fahrstuhl. Bin da! Marshall, Suma, Rocky und Sky fuhren ganz nach oben und sprangen unterwegs in ihre Einsatzanzüge mit den Helmen und den jeweils passenden Rucksäcken. So waren sie auf alles vorbereitet. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Okay, Freunde! Alle schauten auf den großen Bildschirm, der an der Wand hing. Ein Kätzchen sitzt auf einem Spielzeugboot fest und treibt aufs offene Meer hinaus. Spielzeugboot, Spielzeugboot, ach, das ist so schwer auszusprechen. Das Kätzchen schien noch sehr klein zu sein. Es hatte große Augen und miaute kläglich, während es sich verzweifelt am Steuer des Spielzeugbootes festklammerte. Oh. Wir müssen der armen Mietzi-Katzi unbedingt helfen. Ich meine... Äh äh Wir müssen sie retten. Und Ryder wusste auch schon, wie. Suma, wir brauchen dich und dein Luftkissenboot. Für Wasserrettung bist du der beste Hund. Achtung, fertig, nass werden. Und Sky, wir brauchen dich und deinen Hubschrauber, um das Kätzchen schnell zu finden. <Gülter> Yippie! Ja, ich bin der Flughund! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Oh, oh, ruck, ruck, ruck, ruck. Zuma, der braune Labrador, war als Erster auf der Rutsche, die von der Zentrale aus direkt ganz nach unten führte, wo die Fahrzeuge der Fellfreunde standen. Dort sprang er in sein Luftkissenboot und überprüfte noch einmal, ob alles an seinem Platz war. Auch Sky sauste nun die Rutsche hinunter. Begeistert hüpfte sie in ihren Hubschrauber und schnallte sich an. Dann war sie startbereit. Ryder saß bereits auf seinem roten Quad mit den vier dicken Reifen, das sogar Kufen hatte und deshalb auf dem Wasser fahren konnte. Die Bucht war nicht weit weg und schon bald erreichten sie das Ufer. Rettungsweste aufblasen! Ryder fuhr die Kufen seines Quads aus, das sich ihn nur in einen Jetski verwandelte und raste ins Wasser. Zuma in seinem Luftkissenboot war dicht neben Ryder, als sie nun gemeinsam über die Wellen brausten. Sky flog voraus, und hatte die kleine Katze in ihrem Spielzeugboot bald entdeckt. Das Kätzchen ist an der Brücke vorbeigetrieben, Richtung Robbeninsel. Suchend schaute Ryder sich um. Da ist es! Ab ins Wasser! Das Fellknäuel maunzte jämmerlich, als Ryder und Zuma das kleine Spielzeugboot zwischen sich nahmen. Keine Angst, Kätzchen. Wir sind hier, um dir zu helfen. Schnell holte Ryder das Boot mit dem Kätzchen aus dem Wasser. Oh. Doch die kleine Katze fauchte erschrocken und sprang mit einem Satz zu Suma hinüber und auf seinen Helm. Äh, süß, aber schreckhaft. Wow. Worauf der Labrador das Gleichgewicht verlor und ins Wasser plumpste. <lacht> Verstört klammerte die Katze sich an einem grünen Hebel fest. Rühr das nicht an, Kätzchen. Das Luftkissenboot könnte Zu spät. Losfahren. Komm, Suma, wir müssen hinterher. Ryder zog den Labrador aus dem Wasser und sauste über die Wellen dem Luftkissenboot hinterher. Aber das war viel schwerer als gedacht. Das Kätzchen wusste nämlich nicht, was es tun sollte, zog und zerrte immer zu an dem Hebel und das Boot änderte ständig seine Richtung. Selbst Sky in ihrem Hubschrauber kam kaum hinterher. Wie kann denn sowas Kleines so schnell sein? Jetzt fuhr das Luftkissenboot auch noch ununterbrochen im Kreis herum, was Sky gar nicht gefiel. Das Kätzchen macht mich ganz schwindelig. Ryder gab noch mehr Gas. Halt dich fest, wir kriegen es. Wieder änderte das Luftkissenboot seine Richtung. Es kommt direkt auf uns zu. Übernimm du das Steuer. Suma machte sich bereit. Ryder wartete ab, bis das Luftkissenboot genau neben ihnen war und sprang hinüber. Ähm, Supersprung, Ryder. Schnell griff Suma nach dem Steuer und Ryder nach der Katze. Keine Sorge, Kätzchen, es ist alles in Ordnung. Na siehst du, es ist alles vorbei. Jetzt bringen wir dich wieder zurück an Land. Hä? Und machen dich schön sauber. Das Fell des Kätzchens war nämlich völlig verdreckt. Kati badete gerade Katzi, die graue Katze mit der weißen Schwanzspitze. Hier kommt Rubble, der Ritter! Als Rubble auf seinem Skateboard in den Hundesalon sauste... Mit seiner neuen besten Freundin! ...und etwas Kleines mit rötlichem Fell mitbrachte. Oh, zu wem gehörst du denn? Das weiß niemand. Wir haben das Kätzchen auf dem Meer gefunden, auf einem Spielzeugboot. Hm, kein Halsband, keine Marke. Nein, nur das Band hier. Will die süße Mitzi katzi denn ein schönes, warmes Bad? Rubble liebte warme Bäder und stupste das Kätzchen zum Badezuber hinüber. Soll ich das lieber machen? Kätzchen sind manchmal schwierig zu baden. Kathi sah Katzi an, die beleidigt aus dem Wasser stieg und es sich auf einem Regal gemütlich machte. Schwierig? Dieses Zuckerherzchen doch nicht. Das Fell des Kätzchens sträubte sich, als Rubble die Temperatur prüfte. Okay, das Wasser ist genau richtig. Bald bist du wieder eine wunderhübsche, saubere miezi -Katze. Ganz bestimmt. Das Kätzchen wollte aber keine wunderhübsche, saubere Katze sein. Es war nämlich wasserscheu. Also nahm es Reis aus, popste von Rubbles Rücken auf das nächste Regal. Kätzchen, nein, halt! Halt, halt! halt! Und dann weiter und weiter. Komm her, du kleine Rubble flitzte dem Kätzchen hinterher, stolperte dabei aber über eine der Shampooflaschen, die bei der wilden Jagd heruntergefallen war. Er taumelte, stieß gegen Katzi und die fiel kopfüber in das warme Wasser. Und war noch beleidigter als vorher. Rocky, der kleine Mischling, hatte in der Zwischenzeit überall herumgefragt, ob jemand ein Kätzchen vermisste. Und plötzlich ging Riders Handy los, der mit Suma vor dem Hundesalon wartete. Rider, hier ist ein kleines Mädchen. Sie sucht ihre verlorene Katze. Das Kätzchen heißt Flämmchen. Das Mädchen hielt ein selbstgemaltes Bild in der Hand, das eine Katze zeigte und die Zeichnung sah dem Kätzchen ziemlich ähnlich. In Katys Hundesalon flitzte das kleine Fellknäuel immer noch über die Regale und sprang jetzt mit einem Satz auf Rubbles Skateboard. Oh, Kätzchen! Na? Doch das Kätzchen war schon zur Tür hinaus. Ryder traute seinen Augen kaum. Oh oh. Eben kam Flämmchen auf dem Skateboard vorbei. Komm zurück. Flämmchen. So schnell sie konnten, rannten Chase und Ryder hinterher. Mein Skateboard! Die süße Mizikatzi hat mein Skateboard mitgenommen. Dicht gefolgt von Rubble, der sich große Sorgen machte. Um sein Skateboard und um das Kätzchen. Wir müssen das Kätzchen finden. Das Mädchen ist schon unterwegs. Zeit für deine Supernase, Chase. Ich brauche was, was nach dem Kätzchen riecht. Ich hab ihr Band hier, aber sei vorsichtig damit. Chase, der Polizeihund, schnüffelte an dem blauen Band, hm. das das Kätzchen um den Hals getragen hatte. Es ist da lang zugegangen. Zu. Chase hatte eine Spur. Wir sind nah dran. Vor einem gelben Skateboard stoppte er und sprang hinauf. Lämmchen war ganz sicher auf dem Skateboard. Aber wo war das Kätzchen? Du hast eine gute Spürnase. Danke. Halt. Chase nieste so doll, dass das Skateboard ganz von alleine losfuhr ah. und gegen einen Laternenmast prallte. Ah. Der Schäferhund rappelte sich wieder auf und dann sah er es. Darum. Hoch oben auf dem Kirchturm hockte das Kätzchen. Direkt unter der großen Glocke, von der ein dickes Seil herabbaumelte, Und genau daran hing der kleine Ausreißer. Sie kann sich kaum halten. Wir müssen Flämmchen helfen. Marshall, wir brauchen dich und dein Feuerwehrauto. Und du musst dich beeilen. Oh, Marshall macht's. Oh, oh, oh. Marshall hatte in der zentrale Wache gehalten und lief nun sofort zu der großen Rutsche, die ihn direkt zu seinem Feuerwehrauto brachte. Mit Blaulicht sauste er durch die Straßen. Marshall, fahr die Leiter aus. Das Kätzchen hängt da oben am Seil. Ich bin bereit. Au, au. Im Nu lehnte die Leiter am Kirchturm und der kleine Dalmatiner kletterte hinauf. Vorsichtig, Marshall. Jetzt erreichte er die Spitze. Keine Angst, ich hol dich da runter. Komm her. Das Kätzchen ließ das Seil los oh. und sprang Marshall oh. genau ins Gesicht. Geh runter vom Durch den Schwung setzte sich aber nun auch die Feuerwehrleiter in Bewegung und sauste im Kreis herum. Auch Rocky und das kleine Mädchen erreichten jetzt den Kirchturm. Halt durch, Marshall! Flämmchen, Marshall, komm wieder runter! Das war leicht gesagt, aber glücklicherweise bekam der Feuerwehrhund die Leiter wieder unter Kontrolle. Mit dem Kätzchen auf dem Helm kletterte er hinunter. Marshall hatte schon fast den Boden erreicht, Als er eine Stufe verfehlte, ins Rutschen kam und sich nicht mehr halten konnte. Glücklicherweise fing Ryder ihn auf. Hab dich. Und das Mädchen fing das Kätzchen. Oh, Flämmchen, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Du freches kleines Kätzchen. Die beiden kuschelten sich aneinander. Du musst dich noch bei diesen mutigen Hunden bedanken, die dich gerettet haben. Und bei dir auch. Danke, dass ihr mein Kätzchen gerettet habt. Ihr seid alle Helden. Mach's gut, du süße kleine mietzi <lacht> Ich meine, gern geschehen. Danke, denkt dran, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. <lacht> Glücklich brachte das Mädchen das kleine Kätzchen nach Hause. Die Fellfreunde und Ryder liefen gemeinsam in den Park. Ein toller Einsatz von euch allen. Ihr habt euch extra Leckerlis verdient. <lacht> Zuma, Rocky, Marshall, Sky, Chase und Rubble ließen es sich schmecken und dann holte Ryder das Seil hervor. Zusammen spielten sie Seilhüpfen und hatten dabei jede Menge Spaß. Selbst Marshall, als er sich mal wieder im Seil verhedderte. Aber daran hatte er sich schließlich schon gewöhnt. <lacht>